Com saudade de ti, deixar louca, te beija, sua boca e chama de sapada. Venha conhecer nosso consórcio Simpala. Estamos com planos que cabem no seu bolso. Você ainda não comprou seu carro? Então venha realizar o sonho do seu carro zero na consórcio Simpala. Aqui você acelera. Busquei lá. O sonho do carro próprio. Temos parcela a partir de 280, R$ 280. Reais. Ainda facilitamos para você parcelando a primeira em até três. Três vezes sem juros. Então, tá esperando o quê? Faça já o seu consórcio conosco ou tire suas dúvidas pelo nosso WhatsApp. 9-89-40-56-52 Ou 9-81-96-85-32 Consórcio Simpala Trabalhando há mais de 45 anos no mercado Se você ainda não comprou seu carro Não perca tempo Ligue para um de nossos consultores Pelo nosso WhatsApp 9, 89, 40, 56, 52 ou 9, 81, 96, 85, 32. Consórcio Sim Fala, realizando sonhos.